moi boas tardes señoras e señores aquí desde a Radio San Boi desde o programa Galegos Novais eh, se xan vostedes benvidos a este primeiro programa do ano 2022 esperemos que este ano sexa feiticeiro para todos vós e para todos os que nos están escuitando que se un ano pois feiticeiro a ver se si, dunha vez neste ano pois podemos dar aquelas apertas que quedaron esquecidas eh, que xa agora eh, a, antes vías que saudabas ahora damos colazos eh, amigas e amigos pois como ben saben este é radiosanboino 89.4 da FM e o programa é Galegos galegosnovais temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com e un correo electrónico que, galegosnovais arroba gemail punto eh, dentro dun anaquiño pois vamos vamos a escutar un pouquiño de música que temos xa por aí que Fernando nos ten preparado pero antes vou presentar o equipo que me, se me esquecía eh, alá nas vías de son pois eh, Fernando moi boa tarde Fernando E hai que o meu carón Xulio Cachil como cada xoves Moi boas tarde, Xulio. Boa tarde ben queridos íntes benvidos un día máis a este galegos no país. Así que vamos escuitar un pouquiño de música para aduviar todo isto. Paco Ledo Bueno, baixamos un poquinho música para poder, pois, conversar un poquinho con un poeta un poeta que foi labrego ahora está, pois, no que estamos moitos, xubilado e entón, pois, agora o tempo para facer poesía para facer os seus paseos eh, que fai, pois el vive en Quiroga E eh, sempre, nos seus poemas sempre recorda as, as serras, os ríos, a nosa ribeira sacra, en fin, sempre o oh, ten na mente. Ademais, que mellor que el que poder, pois, laorar esa horta que é a poesía. <risas> e vamos, Dallas, boas tardes. Boas tardes, Paco. Hola, boas tardes. Boas eh, tardes, benvido. Boas tardes. Boas tardes, benvido. Moitas gracias por atendernos, gracias, Paco. Gracias, gracias, igualmente. Bueno, eh, primero dar felicitar Choano que ¿sale? exactamente, que fai falta es que todo esto vaya con bien para que esa podremia no nos haga daño, ¿no? Pues igualmente, igualmente, claro, claro. Bueno. Supoño que, que, que resistiremos, llegamos hasta aquí... Bueno, resistiremos el resto, ¿no? <risa> Siguiendo con sentido, como decimos los galegos, seguro claro. que todo eso vaya ahí. Claro, ahí, claro. Bueno, Paco, ¿qué, qué nos contas de <risa> tu trayectoria poética actual? Bueno, pues, yo eh, que sé, publiqué un libro no último de este año pasado... Uh -huh colaboro en varios libros, varias revistas, e eh, faz o que se pode, entende? Eh, eh, faz, eh, publico algunos poemas aí en Facebook para que verlos a conocer, sí. entende? Pues... Porque ti sempre faz referencia pois o que é a Ribeira Sacra, os cumios que temos por aí alrededor, a, a, a labranza, a, a todo eso, sí. porque tú vives até esa sorte de vivir dentro de arredor da natureza. Sí, no medio dela, digamos, vivo sí. entre a Ribeira Sacra e o Faro, ¿Ah? eh, enxantada completamente que, eh, en fin, teño unha Ribeira, e no, no, no, o lado do Miño mismo, me le e algúns montes, ou na Serra do Faro, ou sea que vou por causa de traballo casi... Casi, bueno, todas as semanas ou todos os días ver algo deso. De sí, sí, ah, moi ben. Porque eh, hai un feixe de poetas aí eh, por esa revida sacra e escritores que non vexas. Que eu, sí, eu sigo sí. ten a rede e eh, sei que te xuntas con moitos adeles. Sí, sí, claro, claro. Somos todos amigos, somos todos máis ben aficionados á poesía. Eu, polo menos, polo menos no meu caso e bueno, pero... eh, fago poesía por afición que non é por por noutra cousa moi ben eh, eh, cando che veo esa teima de faceres poesía, de escribir poesía supoño que de sempre, pero antes que estabas pois, na labranza o tempo era moito máis cativo si, sí, bueno, o primeiro libro xa o publiquei no 75, o primeiro libro de Alvarellos ah, mira uh -huh. eh, claro, despois tuve un parón a a gandería desta intensiva é ah. eh, eh, agobiante é eh, agobiante sí. Sí, sí, Levo, leva, absorbió o tempo todo uh -huh. eh, non tiña moito tempo e eh? bueno eh, paroume e logo volví a publicar outros dos ou tres libros e eh, eh, agora hai dez anos ou así, a partir de dez anos uh -huh. un, un escumardo cántico hai tres eh, uh -huh. no non Estedo nos portelo da memoria hai, hai tres ou catro meses já así, e obriña de teatro. Ah, moi ben. Mais o que se pode, faixo o que se pode. Moi ben. As sobriñas de teatro a nos casi nos irían ben sí. poder ter algunha copia por o feito de que nós no sé aquí somos Pero los... eu mandaríavos, mandaríavos un par de libros de cada un e si me mandades a dirección. É máis ma, do, do libro libro pues, último nescubes no pues, do Cántico. Pois non te preocupes, Mandasme por privado. Sí. Sí. Eso, non Madre hai problema ningun. Paco, non hai problema ningun. Non te preocupes faremos. que eu che mando en dereito. Claro, exactamente. Estaría... Sí. No, es, que saibas que nos aquí temos unha unha pequena compañía que se chama Andurí eh, sí, Guriña, cuando... xa o sabías, xa o sabías. Sí. Ah, pues pois eso, eh? pues eso. Eh, intentaremos Eu tamén busigo a vos, eu tamén busigo a vós. <laughs> pois pues intentaremos facerlle claro. unha volta e a mellor seremos capaces de eh, eh Si, si somos capaces de, de interpretarla pues ya che mandaremos o convite ya ya, ya, ya si burgusta claro si no, vos se... gusta, claro si no si somos capaces de interpretarla que eh, no entonces me... sí, hombre que sobra vos sobra vos capacidade, o que, coa que vos guste, porque as cousas tamén teñen que gustar para pa, sí. pa poder facelas, enténdeme. Sí. Xa, xa, claro, bueno, Paco, es, es, es, eh, eu, mm... tiña, eu tiña noticia de, de, de, de certo traballo teu, que unha cousa que, que me pareceu importante, e moi bonita, que ademais tive moitas referencias del un, un libriño que se titula Nos portelos da memoria, mm, sí, con sí. pinturas de Lomardi, non? De Lomardi, si, si é o meu... Ajuda, eu son eu ajudante a súa pintura, eu como poeta el como pintura, digo eu que eu, eu non vou puñer que ele me, ele, colaboramos, pero... Lo Marti é moi grande uh -huh. sí, sí, sí, un, un fala de, sí, sí. do outro tamén moito máis que, que, que, A humildade sí, fai vos é eso persona, A parte de gran persona é gran pintor moi moi bo, moi bo Escultor, é o todo lo Martí, É o meu ídolo É o meu ídolo Ti sí, sí. bueno, bueno, ti eres un grande un grande personaxe polo menos nesa zona de Riviera Sacrada porque, acordome, eh, me parece que, que unha tal Elia sí. Areán Porto ta, tamén uh, non sei no ensaiando no muíño, pois cantaba parte da tua, da, da tua creatividade, non? Sí, sí. Non sorte, teña sorte de que teña uns 20 poemas musicados, ¿no? Ah, mhm. Uh -huh. De de señor que está en Cataluña, aí Alfredo González Dílez. Sí. Musicou ah, sí. 10 poemas, eh creo que foi tuvo un premio moi importante en Cataluña. Mhm. Ah dos máis escoitar ou algo, non sei. Sí, sí, sí, sí. Sí, a verdade, sigue. a verdade é que Paco Ledo coñecémolo desde hai bastante tempo e o feito de que, uh -huh. bueno, sí. pois hoxe nos permitiras conatar contigo eh esta cativa entrevista eh, serve tamén para que os nosos ointes saiban de último libro teu que publicachix precisamente sí. a finais do ano pasado, uh -huh. que por certo volví a repetirlle o, o, o título e ao mesmo tempo onde se pode mercar, non? Eh, no, Por celos de memoria, pois hai seto librerías por todo Galiza. Mm. Eh, incluso por eh, incluso se pode pedir, podese pedir a librerías como Proenza ou como o, o, o a min lle vou en contacto con elas para mandar o circo recreativo de Ourense tamén mandaríos. pois si non sería o problema. Sí. Vale. O, eh, eh, entón, como mm, que nos podes contar así a micro pechado, ca, casi casi a micro pechado, porque os nosos ointes saiban de que vai ese traballiño. o do, do libro? si sí. uh -huh. bueno, pues, un, son poemas máis ben soltos poemas a Ribeira Sacra poemas á Serra da Fala da Martiñá serras que eu eh, admiro moito e eh, eh, conhezo tra, creo que as coñezo e eh, uh -huh por libro o poema sobre a problemática galega do, do, dos labregos, mm. eh, eu que sei, así unha cousa popular moitas eh unha poesía popular con algo de non é ben que eu diga algo de música porque mm. eh, hai 20 20 poemas musicados. Mm. Vai, si eh? Que os músicos e hai alguas ainda están pasando outros 4 ou 5 Grupos de Vigo que aquí por aquí, elles entregan os poemas, oi, voxe musicales, pues. pois pues, para pues, mí é unha honra claro. escoitarme cantando eles. Uh -huh. <risas> a, a verdade é que o, o, os poemas non non buscan música, senón que a música vai dentro do poema, digamos, non? Bueno, deberá ser así, deberá ser así. <risas> no, eu non quero dicir que os meus sean así, pero, bueno, algo levarán, senón non se... Non se puñerían a musicalos, claro está sí. É dicir, sí, a, a música vai co propio poema Por o feito de que se o eh, autor musical Pois non é capaz de comprender precisamente o, o que se transmite esa letra Lógicamente a música non lle sirve para nada Claro, eu intento que, se, eu intento que así sea Unha cosa é intentarlo, intentar, intentámoslo todo Unha cosa é conseguilo yo intento que así bueno, sea bueno, aquí está lo conseguindo porque hay muchos otros poemas que se musiquen bueno, o sea, que bueno sí, citamento. hasta ahora sí hasta ahora sí pues sí, sí, sí pois creo que si. Sí. Entendes, um, Paco, te participas en no, no, no equipo ese de xente que, bueno, es que vos co coñecedes, vos o traballo como non sei, nun grupo de, de poetas de zona, como por exemplo Patricia sí. González ou por, por ou a propia comentaba a, a propia de antes que dicía no no no mueño ou por exemplo a a, a, a Graça Flores, Poesía, non? Sí, sí. sí ese músico como un poema meu xa traducido no portugués que vai agora para unha pronga unha sonora, creo que vai, uh -huh, uh -huh. non se pode anticipar en do nombre pero creo que vai para unha banda sonora fixo si un traballo bastante importante uh -huh. eh, na, na traducción na música o, o, o profesor Lobato ou uh -huh. algo parecido si fixo un, un bon traballo igual que Alfredo González Vilela igual que a Elia igual que a Cordeneta de Vigo igual que a César sesaree eh, Fre freishu sí, tamén eh, músico catro cinco poemas hai outros dous e tres que se van a presentar ahora e eh, non poderi en galavelos pero bueno mentres non se presentan a min non me gusta dicilo porque se indisposa cousa non vai eh, entende si si si claro bueno. dar yo, pues, cando salgan pois pues, eh, xa xa se dixe ber mentres non se pode dicir e no, está eu sei que os están en eh, poniéndole música y creo que van a salir porque son gente seria pero mejor esperar que salgan antes de ponerle ese nombre ah, muy bien <risa> perfecto, perfecto. <risa> sí, también hay otro, otro o, o se, o se, orquesta fantasma ¿no? que también, también gusto sí, sí, sí, también me cantan otro, dos otras poemillas sí, sí, sí. sí, sí. sí, ¿eh? es un orquesta de Vigo que hace eh, música para niños muy boa muy buena uh -huh. <risa> moi bon señor, boa, boa xente coño. eu trato con todo boa xente eu sei, teño a sorte, toda unha sorte sempre de encontrarme todo con xente boa. eu nunca me encontrei con mala xente sabe, é sí, sí. eh, claro todos axudan, todos me axudan en contarte xente é o bon que ten bueno, atopaste carre... con boa xente porque tú eres boa xente tamén e entón certarán así, certarán así ya entonces pois que botades unha mauciña tamén para que eh para dar a coñecer, todos me axudan algo, entende? son é un nos honrámonos, de terte pois como amigo da radio amigo que un remiño, un remiño, coño. Coite. Escoita Paco, a Falamos da tua creatividade, pero tamén falamos de algunha que outra actuación, no, no, Nesa zona, non por, por exemplo, me parece que que aí ti vestes sesión Bermú competir cos aí nunha zona determinada, non? Ah, sí. Sí, sí. a veces recito, recito oh, varios hitos recitaron pero a veces que cantei algo por aí con un amigo de oye toca e canta aí eu toco bueno, pois pues fazemos unhas eh, entre amigos, sabe? unha cousa entre amigos que si, si, si facendo algo por aí que se pode claro. parando, tempo, parando tempo, son 4 pues... días sí, sí. bueno, e, e contanos a última actuación deste de béspedes a última foi, foi este mar no, foi, oh, esta semana no país en Garabellos uh -huh. eh, de, de Anxo Moure eh, carballo con Botas ese que é un, un gran xoma temos aí un país oh, proyectamos películas sí, uh -huh. eh, bueno, venen a actuar e quen quere ve un señor no, eh, sinto non recordar o nome que era moi bon uh -huh. eh, tocar a arpa ve un concierto de arpa uh -huh. e recitele unhos poemas é de Monterrosón, pero non recordo agora ben o nome. <risa> ben é así moito, ben moita xente, así cada cada 15 días ou así vén uh -huh. así unha actuación, veu David de Salvados, veu Mercedes Peón, veu eh, niño, niño de Elche, sí. e eu, eh, como son amigo da casa, xa é un dali por recitar un poema ou dous ou tres antes de cantar antes de actuar eles. Uh -huh. Como presentación, digamos, non é por outra uh -huh. sí, cousa, sí. pero Bueno, importante, tamén coa a no, zanfona, no. non? Ah, sí. Tamén coa a zanfona vin eu aí un a Arca de Noé, non? Si, sí, si sí, dan ya todo, dan ya todo. Sí. <risa> bueno, ese anda e a ver se si, a ver se si lle gusta algún poema dos meus, a ver se si eh, se si o si o musicar algo. Eh, Armando sempre que eh, que conectamos como algún poeta sempre lle pide algún, eh... algún poema a ver, ver, ver se si somos capaces de gravalo e eh, non sei para que a nosa xente saiba de mm, traballo podes testes algunha eh, aí a Caron para poder leernos teño varios, si, sei se, uns quantos de memoria de recitar, si, dígame do que o queren sobre o que o queren bueno, calquera que... elexi, eh, deixamos a ti elexir calquera deles será benvido Ademais, para non será unha honra e unha prazer poder ter, un orgullo poder terlo aquí na nosa bueno, radio bueno, por leo yo máis ou menos sobre algo Muy bueno. ben, estupendo Sobre sí un hey, hey, regato que onde veño Que non teña unha gracinha e unhas vacas así libres ah, ah, E dice Zume de pana verde Sangre de terra fresca Ai canto das anduriñas Cheiro da auga da presa Escairo de gota gorda Coixos cantares de pomba Boca de serpenas Uces soltos de musgo e sombra Fonte de auga Tronzada, salgada Para boca seca regato que pronto morre e auga que nunca llega uh -huh. y bien, muy bien, muy bien. bien estupendo, estupendo. es sorprendido es no, no, sí, no son populares digamos pero, sí, sí. Una pues popular ten que ser porque tú vives no popular de Galicia efectivamente entre entre agro e agro digamos, exactamente o, o entre Ribeira y Serra como tanto da sí Todo o que se produce ao nivel natural Si, sí, efectivamente, eso si sí, eso, es, sí. eso é moi importante É decir, o nivel de vida que aí se pode atopar un Non coidou Que non chegan estas podremies que temos aquí ao carón Si sí. É tranquilo, este tranquilo, si, sí, si sí, A veces é, Será algo de soedade Pero a soedade na naturaleza Pois é, é, Pérdese ven claro, claro, claro. sus pescoitas, os pacharos que están ao lado o zorro que cruzo o cadelo que ladro ou mm -hmm. calquera cousa calquera bueno, eu penso que cando ti pasesas por aí por esos outeiros por esos outeiros, eh, por esas, eh, camiños por esas corredoiras eh, titas, eh, vas cavilando en algunha poesía naqueles momentos Supoño que irás cunha libretiña e vas apuntando, máis ou menos. Non, non, eu, eu, eu ando así todo o día, entende? Non, non é decir que eu non ando no, no, no esfalto. Eu ando mm. todo o día así por eses corredo, irase polo prado adiante, mirando se eh, as vacas pasen e si el que sei, se fican, fican saben sí. ou si así, mirando co todo o día, é un meu é a xa. Sí, sí, sí, sí, verde, verde a rutina para mí xa, yo yo o canto dos pájaros entre entre os carballos, mm -hmm. entre eh a cidade, eu home vou a cantada, pero asta antopou polo as calles de Santada, porque non é porque non tal, mm -hmm. pero eh, aburreme máis, aburre sí. máis Parece que non veis nada máis que asfalto é casas. Eh, Efectivamente, eh, eh, as casas, se casa, si, si un se para a pensar, todas as calles son parecidas. Sí. sí. sí. Son moi parecidas. Bueno. Mm -hmm. Pois pues, uh, claro. a verdade é que A agradecemosche a túa amable atención eh, eh, bueno, esa, ese recitado cativo que, que claro, claro a, a radio sempre teñe eh, esas dificultades sí. de tempo non, sí, pero claro, suficientemente claro, claro. interesante por, por tua a tua participación e a tua chega ao noso humilde programa eh, é unha honra para mí, xa yo dixen, cando ustedes queiran a súa disposición xa hai algún tempo xa, xa, xa non é a primeira vez eh, sí. para mi é unha honra Para nós tamén, además un orgullo poder falar, contar vale. coa túa participación sí. neste noso programa. De verdade que agradecémosche moitísimo e desexámosche moitísimos éxitos, Paco. unha aperta grande. Igualmente a vós. Ya está outro momento cándes, pois, despois se che mandarei este audio que vale. da pequena entrevista que tivemos. Vale, obrigado, obrigado. moi ben. Moitos parabéns. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ay, los niños los Sen nos son deu algo no de nos, hai nos sin. Hai nos sin.